Euskal Konfederazioak eta euskara geroan irakasle elkartek plata berotu bazuten, hauttitik bero bero eskennyi diete bardako Bilkuran, supprefeta eta akademia ikuskariari. Tirabiran izan dira irakaspuntza elebiduneko baliabideak ardietxiinerik baina soka soberbera utsi Antxoan gurutxarri EPko lehendakaria. Eta azpimagatua izan da behin-baino gehiagotan atxaldeuntan, jok zinez sartzen ginela tentsio une handi batean, zeren sobera desadostasun eta sobera gai bada main gainean jatatuak edo guretzat gaizkit tratatuak direna. Sobera desadostasun murgiltze ez ezbaita batera itzinatua, galderak direnean gainera edo basoaren dosi ere urak geldi direnean. Uh, hala, bada imertxoaren arazoa, bada uh, basoaren uh, erreformaren arazoa, hor ez gaituzte, hor aldiz ez gaituzte bate bat ere entzuten. Gana edu, hiru lau aldiz gu joan girelaik joan den urrian imertxoaz parixerat, gurekinek argidugu txosten bat proposamen zehatz batzuekin basoaren baxoaren e zat, ez da tratatu ere. Eta nahi du ez daukutela erantzuten ere. Euskara geroan elkartak egin galdera ere ez du honartu Euskariak hots garazi tangeluko postuen fletsatzea, Euskararen baldintza emanez ez horientzat. Duela zenbait urte Irakasle ESA bazena itzakia, hori orain dezagartu da Irakasle Euskaldunak frantsesez ere ari baitira Irakazten. Eta gauk Irakasleak badira eta gauk oportunitate bat presentatzen delarik Erakasleak hor dira eta hori gaiten daukute ere ez Eta hor badazinez arazo bat. Baina bederen autitzin arteko batasuna izan dela, azpimarratu nahi izan du EEPko lendakariak eta Parixiko eskuntza ministerioko arduradunekin bilkura bat ukaren dutela ondoko asteatean aferen konpontzeko.